Вечоріло вогненну розметаність, ніби збір багрянистих птиць на фоні лазористої вази, а зверху одна величезна істота обкинула всіх одним косим розмахом свого чотирикрилля. Проти того надбережна гора темно темнозеленістю, виставляючи рядок тополь на самому гребені, а по терасних спадах притінений парк з мережею стежин. Дві пари бесідників Виходять з вулиці До листвяного згромадження Застиглого в безвітряний час Спинемося тут, Олег Чиста лавка І видно далечінь, як журавлиний вирій Промовила до супутника Таїса В тоні ледь помітна Знервованість І трішечки різкості. Він поспішив згодитись Тут, на річку глянем Рушає ніби сама вічність У другій парі за Беняміна свого супутника зразу трохи несміливо Зіна вирішила по-своєму. Підемо далі, мені там подобається. Вони вдвох відступили вниз на сотню кроків, між терасну зелень, знайшли лавку й собі, діловито торкаючись про ремонт квартири. Цей час Таїса огірчується за Олега. Ти міг би скоро знайти кращу працю. Під замельлях занедужаєш на сухоти?» Від вугляного пилу, гострого, як голки, в диму, та порохняві. Жах! Бруди в'їдаються в одежу і шкіру. Завжди ти прив'язаний до паровика. Огонь сліпучою яскравістю скалічить очі. «Тепер безробіття», – примирливо відказує Олег. «Хоч і самому прикрав край. Переждім, скоро покращить". Хто сказав? Треба йти на розшук». Крізь велику біду роками мандруєм. Коли ж кінець? Ти в кочегарці, як композитор, пропав. Там доляр платні на день. Ну, в шпиталі нехай дістанеш три. На харч якийсь досить. А будувати життя з чого? Я скрізь обходив по біржах. Вистояв до вжелезні черги. Тимчасово нема заробітків. Вона хвилинку помовчала, вагаючись. На службі я чула, Дехто знаходить працю На пораду ясновидців та астрологів. Вони скажуть, «Піди і спитайся тоді і там, І дивна річ». Дістають гарну посаду. В нас одна теж пройшла цією стежкою. Їм, аби гроші взяти з довірливих, А решта справи – чистий випадок. Якраз навпаки. Я взнала від неї самої. Крім того, я вислухав попередження від єпископа, в найгостріших словах, не ходити до чарівників і ворожбитів. Хіба ж то чарівництво? Вони випрацювали передбачення через інтуїцію, на особливій основі, теж з науки, як лікарі. Закляв єпископ, обороняється Олег. Я запевнив його, не піду. Ну, твоя справа, тільки скажу. Церковники бояться відпливу прихожан із грішми до іншого берега, тому закляття на дрібницю, яку? Випадково число викинулося в розграх на розгадку. І пораду вказало. Ніякого жаху, навпаки, відкривається можливість дістати заробіток через збіг обставин. То відзначували давно в особливих кресленнях з астрономії та математики. Він стежить її думку. Мов на уявних терезах, де на одній шалі лежить камінь єпископського закляття, на другу шалю падає нова вага від доказів Таїси. Зрушила рівновагу з місця, хилячи рамену терезів на протилежну сторону, хоч не набагато. Доторкнулася до серця приємною гілочкою надія на зміну прогірклого безвихіддя. Окреслюється втішна спроба. Відчислення на якихсь кругах з позначками зудіяків. Проста формальність, мов, кинути на стіл помічені кубики на розгру грошей. Він, зважуючи можливості, що натою і проблеском, трохи повеселів, бо тут тільки один дрібний крок набік, і зразу ж різкий поворот до попереднього напрямку, і тому хмара приречення, якщо існує, не встигає схопити в свою тінь. Таїса додавала найдокладніші докази від інших випадків.